Capitolul 41 M-aș strădui în van să descriu uluirea și neliniștea lui Herbert când ne-am așezat toți trei lângă foc, iar eu am povestit întreaga taină de a fi păr. E de ajuns să vă spun că puteam citi pe chipul lui propriile mele simțăminte și, nu ultimul dintre ele, scârba față de omul care făcuse atâtea pentru mine. Ceea ce ar fi constituit o linie de despărțire între noi și proviz, dacă n-ar fi fost și alte împrejurări care să ne separe, era expresia de triumf întipărită pe chipul lui în timp ce povesteam. Singurul lucru care îl supăra era că o singură dată de la sosire se purtase josnic, fapt despre care îi țin lui Herbert un întreg discurs în clipa în care am terminat mărturisirea. Nici nu-i trecea prin cap că poate eu nu mă bucuram între atât de soarta mea, se împăuna că făcuse din mine un gentleman și că venise să vadă cum jucam acest rol pe seama averii lui Uriașe și lauda era și pentru mine, nu numai pentru el. Nu putea să conceapă că această făloșeală nu era cât se poate de plăcută pentru amândoi și că amândoi trebuia să fim foarte mândri de cele întâmplate. Cu toate că, fii la mine, amice a lui Pip, îi se adresă el lui Herbert după ce vorbise câtva timp, îmi dau foarte bine seama că, de când am venit o singură dată, pres de vreo jumătate de minut, m-am purtat josnic. Dar nu vă faceți griji că doar n-am făcut eu din Pip un gentleman și nici el nu o să facă din dumneata un gentleman fără să știu cum se cuvine să mă port cu amândoi. Dragul meu băiat și dumneata, amicea lui Pip, să știi că o să-mi pun o bodniță ca lume. Port bodnița asta... De atunci, cu jumătatea aia de minut, și-o port și cu, și nu -o s-o mai scot niciodată. Bineînțeles, făcu Herbert, dar vorba asta nu aducea nicio alinare și părea nedumerit și distrus. De abia așteptam ca provis să plece la locuința lui și să ne lase singuri, dar era evident că nu-i convenea să plece și rămase cu noi până târziu. Era trecut de miezul nopții când l-am condus în strada Essex și l-am lăsat în deplină siguranță în fața ușii întunecate a apartamentului. Și când ușa se închise în urma lui, pentru prima oară de când sosise, am avut o senzație de ușurare. Amintirea neplăcută a omului de pe scară nu-mi dădea pace și de câte ori ieșeam la plimbare cu oaspetele meu, după ce se lăsa întunericul, și când îl aduceam înapoi acasă, priveam atent în jurul meu. La fel am procedat și de data asta. E greu într-un oraș mare să scap de bănuiala că ești urmărit atunci când ești conștient de o asemenea primejdie și nu-ți vine să crezi că oamenii pe care îi întâlnești nu se sinchisesc de mișcările tale. Puținii trecători din seara aceea își vedeau de drumul lor, iar strada era pustie când m-am întors la temple. Nimeni nu ieșise pe poartă împreună cu noi și nimeni nu intrase odată cu mine. Când am trecut pe lângă fântâna arteziană, am ridicat ochii spre ferestrele din spatele casei lui Provis și le-am văzut luminate din plin și liniște. Apoi m-am oprit câteva clipe în pragul casei mele, înainte de a urca scara, și în Garden Court era la fel de multă liniște și nici țipenie de om ca și pe scara mea când am urcat câteva clipe mai târziu. Herbert m-a primit cu brațele deschise și parcă niciodată până atunci nu simțisem ce cuvântare e să ai un prieten. După ce am spuse câteva cuvinte de compasiune și îmbărbătare, ne-am așezat să studiem problema. Ce era de făcut? Scaunul pe care șezuse provi se afla în același loc, căci se plimba prin casă, de parcă ar fi fost la celulă, dădea târcoale la câte un loc după care își scotea luleaua tutunul cap de negru, cuțitul, pachetul de cărți de joc, și câte și mai câte, ca și cum toate urmau să fie trecute pe un anume răboj Și după cum spuneam Herbert, în virtutea inerției se așeză pe scaunul pe care stătuse proviz, Dar în clipa următoare, sărie în sus, împinse scaunul la o parte și își lua altul După acest gest, n am mai fost nevoie să-mi spună cât de silă era de binefăcătorul meu Și nici eu n-am mai fost nevoit să-i mărturisesc ce simțeam față de el Ne-am făcut această mărturisire fără să rostim o silabă ce e de făcut?" i-am spus eu lui Herbert, după ce acesta se așeză comod pe un alt scaun. Dragul meu, Handel," răspunse el, ținându-și capul în mâini, sunt prea uluit ca să mai pot gândi." Așa am fost și eu, Herbert, când am primit lovitura prima oară." Totuși trebuie să fac ceva, e gata să se arunce în alte cheltuieli, cai, trăsuri și tot felul de aparențe costisitoare. Trebuie oprit cumva." Vrei să spui că nu poți primi..." Cum aș putea izbunni eu când Herbert tăcu? Gândește-te la el, uită te la el!" Ne străbătu un fior involuntar pe amândoi. Din păcate, adevărul cumplit este că omul se simte legat de mine, puternic legat. A mai existat vreodată o asemenea soartă?" Sărmanul meu, Handel," spuse Herbert. Și apoi gândește-te, i-am spus eu, la urma urmelor, dacă mă opresc aici și nu mai iau un ban de la el, cât îi datorez deja și pe urmă din nou." Sunt atât de înglodat în datorii, înglodat până peste cap, mai ales că n-am nicio speranță și nu sunt pregătit pentru nicio meserie și nici nu sunt bun de nimic. Stai, stai, stai, protestă Herbert. De ce spui că nu ești bun de nimic? Dar la ce sunt bun? Poate doar la un singur lucru, să mă înrolez în armată. Și-aș fi plecat dinainte, dragă Herbert, dar voiam să aflu mai întâi sfatul unui prieten drag. Bineînțeles că aici n-am mai rezistat. Și bineînțeles că în afara unei calde strângeri de mână, Herbert se prefăcu că nu observă nimic. În orice caz, dragă Handel," spuse el imediat, n-are niciun rost să te înrolezi. Chiar dacă te-ai lipsi de aici înainte de acest binefăcător și de favorurile lui, cred că ai face-o cu slabă nădejde că într-o bună zi o să-ți plătești toate datoriile. Dacă te înrolezi în armată, nădejdea nu-i prea mare. În plus, e ceva absurd." Te-ai simțit de o mie de ori mai bine dacă ai lucra la clericar, așa mică cum e firmă. Știi doar că și eu îmi dau silința să devin asociatul lui." Bietul băiat habar n-avea de unde soseau banii. Dar mai e ceva," spuse Herbert, avem de-a face cu o persoană fără carte și hotărâtă, care și-a pus în cap o idee. Mai mult decât atât, mi se pare, poate că îl judec greșit." care o fire îndărjită și violentă, așa ei am răspuns eu, să-ți spun ce cunosc din ce am văzut cu ochii mei. Și am povestit ceea ce o când mă destăinuisem în fața focului, scena cu celălalt dat. Atunci îți dai seama că trebuie să ne gândim la acest aspect, spuse Herbert. Omul vine încoace primejduindu-și viața ca să-și ducă la îndeplinire ideea fixă pe care o are, în clipa în care e gata să o pună în practică după atâta muncă și așteptare, îi retezi craca de sub picioare, îi distrugi ideea și îi faci praf toate câștigurile. Nu ți închipui cam ce ar putea să facă în halul ăsta de dezamăgire? M-am gândit la asta, Herbert, până și în vis, din seara nenorocită a sosirii lui. Nimic nu mi s-a părut mai limpede decât faptul că nu se va lăsa prins. Atunci poți fi sigur, spuse Herbert, că primejdie există asta e puterea pe care o are asupra ta câtă vreme va rămâne în Anglia și dacă l-abandonezi, nebunia o să-l împingă la lucruri nesăbuite. Gândul ăsta m-a lovit năpraznic, deși m-a apăsat de la început de tot, iar împlinirea lui m-ar fi făcut să mă socotesc într-o ucigașul lui. N-am mai fost în stare să rămân la locul meu și am început să mă plimb de colo-colo. I-am spus lui Herbert că dacă provi, ar fi fost recunoscut și prins, în ciuda vinovăției lui, tot m-aș simți nenorocit, gândindu-mă că fără să vreau, m-am făcut vinovat de acest lucru. Da, așa simțeam, deși mă socoteam atât de deznădăjduit văzându-l în libertate și în preajma mea, deși mi-ar fi plăcut cu mult, mult mai mult să lucrez la fierărie toată viața decât să fi ajuns aici. Dar n-avea rost să ne îndepărtăm de întrebarea cei de făcut. Primul lucru pe care îl putem face, spuse Herbert, este să-l scoatem din Anglia. Trebuie să-l însoțești tu și poate că așa se va lăsa convins să plece. Dar oriunde l-aș duce, l-aș putea împiedica oare să se întoarcă. Dragă Handel, nu e limpede că aici, cu Newgate la două străzi departare, e mult mai primejdios să-i spui ce gândești și să-l scoți din minți decât dacă te-ai afla în altă parte?" Măcar de-am găsit un motiv de plecare legat de celălalt ognaș sau de orice altceva din viața lui. Și asta Herbert, i-am spus eu, oprindu-mă în fața lui cu brațele desfăcute, ca și cum aș fi cuprins în ele toată disperarea acestui caz. Nu știu nimic despre viața lui. Am simțit că mă apucă nebunia să-l am în fața ochilor o noapte întreagă, să-l știu atât de legat de bucuriile și necazurile mele și totuși, să fie o enigmă pentru mine, cu excepția faptului că el e nemernicul care m-a scos din minți de spaimă timp de două zile în copilărie. Herbert se ridică, își trecu brațul printr-al meu și ne plimbăm doi încet prin o daie, cu ochii la covor. Handel, spuse Herbert oprindu-se, ești sigur că nu mai poți accepta nicio binefacere din partea lui? Ești sigur? Cât se poate de sigur? La fel ai proceda și tu dacă ai fi în locul meu. Și ești sigur că trebuie să o rupi cu el?" Herbert, cum de mă mai poți întreba?" Dar simți totuși, trebuie să simți. Duioșie pentru viața pe care el și-a primești duito din pricina ta și pe care trebuie să-l împiedici, dacă se poate, să nu și-o irosească. Așa că înainte de a face orice ca să scapi tu de încurcături, trebuie să-l scoți pe el din Anglia." Și odată rezolvată treaba asta, taie orice legătură, pentru numele lui Dumnezeu și o să ieșim noi la liman, dragul meu. Cuvintele lui Herbert mi-au adus o oarecare liniște. Ne-am strâns mâinile și am continuat să ne plimbăm mai departe prin odaie, fără să fi hotărât însă altceva. Acum, Herbert, mi-am spus eu, nu știu altă cale să aflu câte ceva despre el decât dacă îl întreb de-a dreptul. Da, întreabă-l mâine dimineață la masă, spuse Herbert. Provis spusese, când își luase rămas bun de la Herbert, că va lua micul dejun împreună cu noi. După ce am făcut acest plan, ne-am dus la culcare. Notea aceea am fost chinuit de cele mai groaznice coșmaruri legate de el și m-am trezit secătuit de puteri. M-a cuprins din nou spaima de care scăpasem în timpul nopții și anume că omul fusese arestat pentru că fugise din surghiuni. N-am mai putut scăpa de spaima asta nici după ce m-am trezit. Individul sosi la ora stabilită, își scoase cuțitul și se așeză la masă. Era plin de planuri pentru gentlemanul lui, care trebuie să fie fără cu sur, un adevărat gentleman. Și mă tot zorea să atac mai repede portofelul pe care mi-l lăsase. Socotea casa în care locuiam și cea în care stătea el drept locuințe provizorii și m-a sfătuit să caut un apartament mai elegant, lângă Hyde Park, unde să poată avea și el un culcuș. După ce sfârși mâncarea și șterse cuțitul de pantaloni, i-am spus, fără niciun cuvânt de introducere, aseară după ce ai plecat, i-am povestit prietenului meu despre cum te-au găsit soldații luptându-te în mlaștini. Îți amintești? Cum să nu mi-amintesc, spuse el, bineînțeles. Vrem să știm și noi câte ceva despre omul acela și despre dumneata. Nu e normal să nu știu mai multe despre voi și mai ales despre dumneata, de cât am fost în stare să-i povestesc lui Herbert aseară, nu crezi că e momentul să ne spui câte ceva? Bine, spuse el după ce se gândi puțin. Ai jurat, prietenea lui Pip, n-ai uitat. Sigur, spuse Herbert. Ai jurat și pentru ce am să vă spui acum, insistă el, jurământul e pentru tot. Așa am și înțeles. Și fiți atenți la mine, orice aș fi făcut, am spășit, și am plătit cu vârf și îndesat, stăruie el din nou, așa să fie... Și-a scos pipa neagră și era gata să o umple cu tutunul cap de mort, când, uitându-se la firele de tutun încălcite din mâna lui, i se păru că i-ar putea încurca firul povestirii. Puse tutunul la loc, își înfipse leau într-una din butonierele hainei, își întinse câte o mână pe fiecare genunchi și, după ce aruncă o privire încruntată spre foc, ne privi pe rând și început după cum urmează.